Але до вас це, бачу, й досі не дійшло. П'ятдесят очок з Грифіндору і ще один тиждень покарань. І вона пішла, притискаючи до грудей базікала. Учні проводили її поглядами. Невдовзі по всій школі були розвішені величезні об'яви. Причому не тільки на дошці оголошень, а й у всіх коридорах та класах. Наказом Верховного інквізитора Гоагворцу Учнів, у яких знайдуть журнал «Базікало», буде відраховано. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 27. Підпис «Долорес Джейн Амбридж, Верховний інквізитор». Герміона чомусь щоразу, як наштовхувалася на таке оголошення, аж сяяла від задоволення. «А чому ти так радієш?» – поцікавився Гаррі. «Гаррі, невже ти не розумієш?» – пояснила Герміона. «Щоб кожнісінький учень школи обов'язково прочитав твоє інтерв'ю, не можна було вигадати нічого кращого, ніж його заборонити». Схоже було, що Герміона мала цілковиту рацію. До вечора учні вже цитували одне одному те інтерв'ю, хоч Гаррі ніде не помітив навіть клаптика з базікала. Він чув, як про інтерв'ю шепотіли перед дверима класів, на уроках і за обідом. А Герміона повідомила, що його обговорювали навіть у дівчачому туалеті, коли вона туди забігала перед уроком стародавніх рун. А тоді вони побачили мене і засипали запитаннями, бо знали, що ми з тобою друзі, розповідали Герміона сяючими очима. І знаєш, Гаррі, мені здається, що вони тобі повірили. Думаю, ти їх нарешті переконав. Професорка Амбридж тим часом не шпорила по школі, навмання зупиняючи учнів і наказуючи їм вивертати кишені та розгортати підручники. Гаррі знав, що вона полює на примірники базікала. Але учні були до цього вже готові. Вони зачарували сторінки з гаріним інтерв'ю, щоб усі, крім них самих, бачили тільки розділи з підручників або просто чисте місце. Незабаром у школі, здається, не залишилося жодного учня, який не прочитав би інтерв'ю. Учителям, звичайно, згідно з освітньою постановою номер 26, було заборонено згадувати про інтерв'ю. Але вони все одно примудрялися показати своє ставлення. Професорка Спраут Нагородила Грифіндор двадцятьма очками, коли Гаррі передав їй поливальницю. Усміхнений професор Флитвік наприкінці уроку замовлянь тицьнув йому в руки коробку пискливих цукрових мишок, прошепотів Цс і пішов. А професор Котрелоні. Вибухла істеричними риданнями на уроці віщування і оголосила приголомшеним учням і незадоволеній Амбридж, що Гаррі врешті-решт не помре трагічно і передчасно, а доживе до похилого віку, стане міністром магії і матиме дванадцятеро дітей. Та найбільше Гаррі зрадів, коли наступного дня поспішав на трансфігурацію, а його... Нас догнала Чо. Не встиг він отямитись, як вона схопила його за руку і зашепотіла на вухо. «Пробач мені. Дуже-дуже прошу. Твоє інтерв'ю було таке сміливе. Я навіть розридалася». Йому було прикро, що вона знову лила сльози. Але й приємно, що вони помирилися. Особливо Гаррі зрадів, коли вона... Перед тим, як бігти далі, швиденько цмокнуло його в щоку. Та не встиг він дійти до кабінету трансфігурації, як сталася ще одна приємна подія. З натовпу перед класом до нього вийшов Шеймус. «Я... я хотів сказати, – пробелькотів він, дивлячись на ліве гаряне коліно, – що я тобі вірю». І ще я вислав примірник цього журналу мамі. Якщо Гаррі ще чогось не вистачало для цілковитого щастя, то цим виявилася реакція Мелфоя, Креба і Гойла. Він їх побачив по обіді в бібліотеці. Вони щось обмірковували, стуливши докупи голови, з на вигляд хлопцем, котрого, як прошепотіла Герміона, звали Теодор Нот. Зирхнули на Гаррі, що шукав на полицях книгу про часткове щезнення. Гойл погрозливо хруснув суглобами пальців, а Мелфой щось лиховісно зашепотів Кребові. Гаррі чудово розумів, чому вони так поводяться. Адже він сказав у інтерв'ю, що їхні батьки належать до смертежерів. «А найкумедніше весело прошепотіли Герміона, коли вони виходили з бібліотеки, що вони не можуть нічого тобі заперечити, бо тим самим визнають, що прочитали статтю. На додаток Луна сказала їм за обідом, що ще жоден випуск базікала так швидко не продавався. «Тато друкує повторний наклад», – повідомила вона Гаррі, Схвильовано вирячивши очі, він просто не йме віри. Каже, що читачів це зацікавило більше за зім'ято роги хропачів. Того вечора в Грифіндорській вітальні Гаррі був героєм. Фред і Джордж відважилися накласти на обкладинку Базікала збільшувальне закляття і почепили її на стіні. Тож тепер велетенська гаріна голова дивилася на всіх присутніх і періодично прорікала «Міністерство барани!» або «Амбриджихо! сидить тихо і жари лайно!» Герміона не побачила в цьому нічого смішного. Вона жалілася, що їй це заважає засередитися і врешті-решт роздратовано пішла спати раніше, ніж звичайно. Гаррі теж мусив визнати, що після однієї-двох годин плакат перестав викликати сміх. До того ж, балакальне закляття почало втрачати силу, і тепер чулися тільки окремі слова, наприклад, «Лайно» чи «Амбриджихо». А дедалі, більшими паузами її дедалі, Писклявиші. Гаррі аж голова розболілася, а в шрамі знову неприємно закололо. Учні, що сиділи довкола нього і вже кільканадцяти раз просили його переказати інтерв'ю, розчаровано застогнали, коли він заявив, що теж мусить виспатися. Коли Гаррі зайшов до спальні, там не було нікого. Він на якусь мить притулився чолом до холодної шибки біля ліжка. Це трохи заспокоїло біль у шрамі. Тоді роздягся і заліз у ліжко, сподіваючись, що голова перестане боліти. Його трохи нудило. Перевернувся на бік, заплющив очі і одразу заснув. Стояв у темній, заштореній кімнаті, освітленій кількома свічками. Руками стискав спинку крісла перед собою. Мав довжелезні білі пальці, що, мабуть, роками не бачили сонячного світла і нагадували лапи великих блідих павуків на темному оксамиті крісла. Перед кріслом у сяйві свічок стояв навколішки чоловік у чорному одязі. Здається, я отримав погану пораду, — вимовив Гаррі високим холодним голосом, що тремтів від злості. — Володарю, благаю вашого прощення, — прохрипів той чоловік на підлозі. Його потилиця виблискувала в мерехтінні свічок. Здається, він тремтів. — Я тебе не звинувачую, Руквуде, — сказав Гаррі холодно. Зняв руки зі спинки крісла і, обігнувши його, підійшов до чоловіка, що стояв на околішки. Зупинився над ним у темряві, дивлячись на нього з незвичної висоти. «Ти впевнений, у цих даних рук воде? запитав Гаррі. «Так, володарю, так, я ж працював у цьому відділі. Ейвері казав мені, що це міг би забрати Боуд. Боуд ніколи не взяв би Володарю. Боуд знав би, що не зможе. Інакше він би так люто не впирався Мелфоєвому закляттю Імперіус. "Рокуде, встань", прошепотів Гаррі. Чоловік на колішках трохи не впав, поспішаючи виконати наказ. Його обличчя було поцятковано віспинками, що рельєфно виділялися у світлі свічок. Навіть коли підвівся, залишався похиленим, ніби кланявся. І раз у раз перелякано зиркав на гаряне обличчя. «Ти добре вчинив, що розповів мені», сказав Гаррі. «Дуже добре». «Здається, я...» «Кілька місяців згаяв даремно?» «Та нічого. Тепер почнемо заново. Прийми подяку лорда Волдеморта, Руквуде». «Володарю, так, Володарю!» – полегшено захрипів Руквуд. «Мені буде потрібна твоя допомога. Принось мені всю інформацію, яку зможеш роздобути». — А вже ж, володарю, обов'язково все, що скажете. — Дуже добре. Можеш і ти. — Прийшли до мене, Ейвері. Рукут позаткував, розшаркуючись, і зник за дверима. Залишившись на самоті в темній кімнаті, Гаррі відвернувся до стіни. Там у затінку висело старезне потріскане дзеркало. Гаррі підійшов до нього. Дедалі чіткіше бачив у пітьмі своє відзеркалення. Біліше череп лице. Червоні очі зі щелинами замість зіниць. «Ні!» «Що?» – закричав хтось поблизу. Гаррі шалено заметався, заплутався в запонах і упав з ліжка кілька секунд не міг збагнути, де опинився. Був переконаний, що з темряви над ним знову нависне біле, мов череп обличчя. Але натомість почув біля себе Ронів голос. Ну, «Перестань крутитися, як прибацаний! Я зараз тебе розплутаю!» Рон порозкидав запони, і Гаррі глянув на нього в місячному сяєві, лежачи на спині відчуваючи пекучий біль у шрамі. Рон мав такий вигляд, ніби збирався лягати спати, і саме скидав з себе мантію. «Знову на когось напали?» – допоміг він Гаррі встати. «На тата? Ота зміюка?» «Ні, з усіма все добре», – видушив Гаррі, а чоло йому палало вогнем. Крім Ейвері, він у халепі. Дав Волдемортові неправдиву інформацію, і той дуже розсердився. Гаррі застогнав, опустився тремтячи на ліжко і почав розтирати шрам. Але тепер йому допоможе Руквуд. Він знову на правильному шляху. «Та що ти таке кажеш?» – перелякався Рон. «Тобто ти щойно бачив відомо кого?» «Я сам був відомо ким», – сказав Гаррі і підніс до очей руки, щоб пересвідчити, що мертвотно-білих довжелезних пальців уже немає. «Там ще був Руквуд, один з тих смертежерів, що втекли за скабану, пам'ятаєш?» Руквуд щойно йому сказав, що Боуд не міг би того зробити. Що зробити? Забрати щось? Він казав, що Боуд знав би, що не зможе цього зробити. Боуд був під впливом закляття Імперіус. Руквуд, здається, сказав, що його зачаклував Мелфоїв батько. «Боуда зачаклували? Зачаклували, щоб він щось забрав?» – перепитав Рон. «Але ж, Гаррі, це мала бути зброя», – договорив за нього Гаррі. «Я знаю». Відчинилися двері, і до спальні зайшли Дін та Шеймус. Гаррі заховав ноги під ковдру. Ну, навіщо їм знати, що сталося щось дивне? Тим паче, що Шеймус лише сьогодні перестав вважати Гаррі психом. «Ти сказав, – пробурмотів Рон, нехиляючись до Гаррі, вдаючи, що не собі води з каравки на тумбурці біля ліжка, – що сам був відомо ким?» «Так, – ледь чутно підтвердив Гаррі. Рон Коутнув забагато води, і вона потекла йому з підборіддя на груди. «Гаррі!» – сказав він, поки Дін і Шеймус роздягалися і голосно балакали. «Ти повинен розповісти!» «Нікому я не повинен розповідати!» – урвав його Гаррі. «Я б цього всього не бачив, якби опанував блокологію!» «Я мушу навчитися від цього відключатися!» Ось що вони хочуть. Кажучи «вони», він мав на увазі Дамблдора. Повернувся до Рона спиною і за якийсь час почув, як зирипів ронів матрац, коли той теж ліг у ліжко. Шрам почав нестерпно пекти. Він прикусив зубами подушку, щоб не стогнати. Знав, що десь там, зараз, Карають Ейвері. вранці Гаррі і Рон ледве дочекалися перерви, щоб розповісти Герміоні, що сталося. Хотіли мати абсолютну певність, що їх ніхто не підслухає. Коли усамітнилися у звичному своєму кутку на холодному і вітряному подвір'ї, Гаррі переказав їй у найменших подробицях усе, що запам'ятав зі свого сну. Коли закінчив, вона якийсь час мовчала. І лише пильно і напружено розглядала Фреда з Джорджем, які були без голів і продавались під поли на протилежному боці подвір'я червні капелюхи. «То он чого його вбили?» – неголосно сказала вона – відводячи нарешті очі від Фреда і Джорджа. Коли Боуд намагався викрасти ту зброю, з ним сталося щось незрозуміле. Мабуть, вона сама, або все, що її оточує, зачакловані захисними чарами, щоб ніхто не міг до неї доторкнутися. Ось чому а він лежав у лікарні святого Монго. Щось сталося з його головою, і він не міг розмовляти. Але пам'ятаєте, що нам сказала цілителька? Боут почав одужувати. А це для них був би завеликий ризик. Тобто, коли він торкнувся до зброї, то отримав такий шок, що той міг послабити дію Імперіуса. А якби до Боуда повернувся дар мови, він міг розповісти, що з ним було. Тоді б усі довідались, що його посилали викрадати зброю. А вже ж Луціус Мелфой легко міг його зачеклувати. Він же постійно стерчить у міністерстві. «Так, він там тинявся навіть тоді, як було слухання моєї справи», – підтвердив Гаррі. «Був?» «Стривайте», – згадав він. «Він того дня був у коридорі, що веде до відділу таємниць. Твій тато казав, що він, можливо, хоче винюхати, як пройшло слухання. А що як?» «Стержіс!» – приголомшено вигукнула Герміона. «Що?» – отетерів Рон. «Стержіс-подмор!» – ледь чутно сказали Герміона. «Був заарештований за намагання пройти у двері». Луціус Мелфой міг зачаклувати і його. «Мабуть, він це зробив у той день, коли Тигарі його там бачив». Штержес мав дикозорі в плащ так? А що, як він стояв на чатах біля дверей, невидимий? І Мелфой почув, як він поворухнувся. Або здогадався, що там хтось стоїть. Або просто виконав закляття імперіус. На той випадок, якщо там є вартовий. І ось коли Стержес мав наступну нагоду, Можливо, коли знову настала його черга вартувати, він спробував проникнути у відділ, щоб викрасти зброю для Волдеморта. Роне, заспокойся. Але його впіймали і запроторили вас Аскабан. Вона глянула на Гаррі. А тепер Руквуд сказав Волдемортові, як добратися до зброї. «Ну, я не чув усієї розмови, але так воно звучало», – відповів Гаррі. «Руквуд там працював. А може, може Волдеморт доручиться зробити самому Руквуду?» Герміона кивнула, хоч думала явно про своє. А тоді Зненацька сказала, «Гаррі, «Але ж ти не повинен був усе це бачити!» «Що?» – розгубився він з несподіванки. «Ти мав би вже навчитися не допускати у свій мозок таких видів!» – суворо зауважила Герміона. «Та я знаю, – погодився Гаррі, – але...» «Думаю, треба забути все, що ти бачив!» – рішуче сказала Герміона. І ти тепер повинен значно старанніше опановувати блокологію. Гаррі так на неї розсердився, що не розмовляв аж до вечора, який виявився доволі неприємним. Учні або обговорювали в коридорах втечу смертежерів, або ж висміювали жахливу гру грифіндорців проти гафелпафу. Слизеринці так голосно і безперервно виспівували «Візлі наш король», що роздратований Філч, врешті-решт, заборонив будь-які співи в коридорах. Наступні дні були не кращі. Гаррі отримав ще дві оцінки «же» за настійки. Він і далі сидів, мов на голках, не знаючи, чи виженуть з роботи Гегрида, а ще ніяк не міг забути сону, якому був Волдемортом. Хоч і не говорив більше на цю тему з Роном і Герміоною, бо не хотів чути від неї чергових дорікань. Йому дуже хотілося обговорити сон з Сіріусом. Але про це годі було й думати. Тож він намагався заштовхати згадку про сону як найдальший закуток мозку. Та, на жаль, навіть якнайдальші закутки не були вже такі безпечні, як раніше. Уставай, Поттере! Минуло вже кілька тижнів після сну про Руквуда, а Гаррій досі опритомнював навколюшки у Снейповому кабінеті намагаючись очистити голову від усього зайвого. Щойно його знову змусили відтворити потік найдавніших спогадів, про існування яких він і не здогадувався. Переважно вони були пов'язані з приниженнями, яких він зазнавав від Дедлі, та його зграє ще у початковій школі. Ото Останній спогад, спитав Снейп. Що то було? Не знаю, втомлено підвівся з підлоги Гаррі. Йому дедалі важче було виділяти окремі спогади з потоку образів та звуків, викликаних у його уяві Снейпом. Ви маєте на увазі той, де мій двоюрідний брат замикав мене в туалеті? Ні. Заперечив Снейп, той, де в темній кімнаті стояв навколішки якийсь чоловік. «Це? Нічого особливого?» – буркнув Гаррі. Темні Снейпові очі пронизали Гаррі. Пригадуючи, що Снейп назвав зоровий контакт вирішальним фактором в емонології, Гаррі закліпав очима і відвернувся. «Звідки в твоїй голові взявся той чоловік і та кімната Поттере?» – запитав Снейп. «Це», – відповів Гаррі, не дивлячись на Снейпа, – «це був звичайний сон». «Сон?» – перепитав Снейп. Запала мовчанка, під час якої Гаррі уважно розглядав велику мертву жабу, що плавала в банці з фіолетовою рідиною. «Поттере, ти знаєш, чому ми тут стерчемо?» – сказав Снейп низьким погрозливим голосом. «Знаєш, чому я присвячую свої вечори цій нудній праці?» «Так», – розгублено відповів Гаррі. «То нагадай мені, Поттере, чого ми тут?» щоб я оволодів блокологією. Тепер Гаррі розглядав мертвого вугра. Правильно, Поттере. І хоч який ти не тямущий, Гаррі з ненавистю зиркнув на снейпа. але після двох місяців занять міг би досягти, мені здається, хоч якогось успіху. «Скільки ти ще бачив снів про темного лорда?» «Тільки цей один», – збрехав Гаррі. «Можливо, Поттере, – сказав Снейп, примруживши свої темні холодні очі, – насправді тобі подобаються твої видіння і сни. Може, ти тоді відчуваєш себе інакшим, важливішим?» «Це не так», – заперечив Гаррі, сціпивши зуби і стиснувши в руці чарівну паличку. «О ти добре, Поттере», – холодно сказав Снейп, – «бо ти не інакший і не важливіший, і не тобі з'ясовувати, що каже смертежерам темний лорд». «А ж, це ваша робота», – огризнувся Гаррі. А він не збирався такого казати. Ця фраза вирвалася попри його волю. Вони довго дивилися один на одного, і Гаррі збагнув, що зайшов надто далеко. Але коли Снейп нарешті відповів, на його обличчі з'явився чудернецький майже задоволений вираз. «Так, Поттере!» – очі його блиснули. Це моя робота. А тепер, якщо ти готовий, продовжимо. Він підняв черівну паличку. Раз, два, три. Легі Ліменс. Сотня дементорів насувалася на гарі понад озером. Він зосереджено примружився, вони наближалися. Бачив темні провалля під їхніми капторами. Але бачив також і Снейпа, що стояв перед Гаррі, і ледь чутно щось бурмотів. Але тут чомусь Снейп почав ставати дедалі чіткішим, а дементори навпаки стали зникати. Гаррі підняв чарівну паличку. «Протего!» Снейп захитався. Його чарівна паличка відлетіла кудись у гору, далеко від Гаррі. І раптом мозок Гаррі почав аж кипіти чужими спогадами. Ось якийсь чоловік з гачкуватим носом кричав на зіщулену жінку, а маленький чорнявий хлопчик плакав у кутку. Підліток з масним волоссям сидів самотньо в темній кімнаті, націляв на стелю чарівну паличку і збивав нею мух. Якась дівчина реготала, коли худорлявий хлопець намагався осідлати неслухняну метлу. «Годі!» Гаррі відчув, ніби його щосили штовхнули в груди. Неопевнено позаткував, Поки не наштовхнувся на полички при стінах Снейпового кабінету, почув, як щось тріснуло. Снейп увесь поблід і ледь-ледь тремтів. Репаро, просичав він, і розбита банка негайно стала, як нова. Гнупотере, це вже було краще, важко дихаючи, він поправив на столі сито спогадів, у яке завжди складав перед початком уроку деякі свої думки. І ніби перевірив, чи вони й досі там. «Здається, я не вчив тебе користуватися закляттям щит, але воно безсумнівно виявилося ефективним». Гаррі мовчав. Відчував, що краще не озиватися. Був переконаний, що увірвався щойно в Снейпові спогади, бачив сцени зі Снейпового дитинства. Було незвично думати, що маленький хлопчик, котрий плакав, дивлячись на своїх батьків, тепер оце стояв перед ним з повними ненависті очима. «Спробуймо, мабуть, ще раз» сказав снейп. Гаррі охопив жах, знав, що тепер доведеться розплатитися за те, що сталося. Вони знову стали по обидва боки столу, і Гаррі відчув, що тепер йому набагато важче буде очистити мозок від зайвого. Отже, на рахунок три, звелів Снейп знову піднімаючи черівну паличку. «Раз! Два!» Гарі не встиг зосередитися і очистити мозок, бо Снейп уже кричав «Легі Ліменс Він мчав коридором зі смолоскипами на порожніх кам'яних стінах до відділу таємниць. Прості чорні двері наближалися і більшали, він біг так швидко, що ось-ось мав у них врізатися. Лишалося кількадесят сантиметрів. Він знову бачив смужку блідого синього світла. Двері відчинилися. Він нарешті зайшов у них і опинився в круглій залі з чорними стінами і підлогою, освітлені блакитним полум'ям свічок. А довкола було ще більше дверей. Треба було йти далі. Але які двері йому обрати? Поттере! Гаррі розплющив очі. Він знову лежав на спині, не пам'ятаючи, як це сталося. Був задиханий, наче й справді біг коридором до відділу таємниць. Справді вривався в чорні двері і опинявся в круглій залі. «Поясни!» – люто вигукнув Снейп, нависаючи над ним. «Я... я не знаю, що сталося!» – чесно зізнався Гаррі, підводячись на ноги. На потилиці від удару підлогу вискочила гуля. І почувався він, мов, у гарячці». Я ще ніколи такого не бачив. Тобто я вже вам казав, що мені снилися двері, але раніше вони ніколи не відчинялися. Ти не дуже стараєшся. Снейп чомусь здавався ще сердитішим, ніж дві хвилини тому, коли Гаррі проник у його спогади. Потере, ти лінивий і недбалий. Тому і не дивно, що темний лорд «Чи не могли б ви мені щось сказати, пане професоре?» Знову почав заводитися Гаррі. «Чому ви називаєте Волдеморта темним лордом?» «Я чув, що до нього так зверталися тільки смертежери!» Снейп роззяв рота, щоб гарикнути. Але тут, десь за межами кімнати, пролунав жіночий крик. Снейп Рвучко підняв голову до стелі. Що таке? пробурмотів він. Звідкілець з вестибюлю лунав приглушений гамір. Снейп насуплено озирнувся. Потере, по дорозі сюди. Ти не помічав нічого незвичного. Гаррі заперечливо похитав головою. Десь угорі знову закричала жінка. Снейп, тримаючи на чарівну паличку, підійшов до дверей і вийшов. Гаррі якусь мить вагався, а тоді подався за ним. Крики справді долинали від вестибюлю. Поки Гаррі біг кам'яними сходами з підвалу, вони дедалі голоснішали. Вестибюль був переповнений. Одні учні вибігали з великої зали, де й досі тривала вечеря, щоб побачити, що діється, а інші стовбичили на мармурових сходах. Гаррі проштовхався крізь гурт довготелесих слизеринців. Учні утворили велике коло, дивлячись перед собою, хто здивовано, а хто злякано. Навпроти, по той бік вестибюлю Гаррі побачив професорку МакГонеґел. Здавалося, її ось-ось знудить від побаченого. Посеред кола учнів стояла професорка Трелоні, тримаючи в одній руці чарівну паличку, а в другій – порожню пляшку з-під хересу. Вигляд у неї був цілком божевільний. Волося стирчало. Окуляри були такі перекошені, що одне око здавалося більшим за друге. Її численні шалі і шарфи безладно звисали з плечей, створюючи враження, що вона ось-ось розпадеться по швах. Біля неї, на підлозі, лежали дві валізи, причому одна з них догори дном, ніби її кинули на вздогін професорці Трилуні зі сходів. Вона перелякано дивилася на щось невидиме для Гаррі біля підніжжя сходів. «Ні!» – закричала професор Котрило «Ні! Ні! Не може бути! Не може! Я не визнаю!» «Невже ви й досі не збагнули, що це таке станеться?» – пролунав високий мов у дівчинки голос. Він звучав бездушно і задоволено і Гаррі, зробивши крок праворуч, побачив, що трилані перелякано дивилися на професорку Амбридж. Хоч ви не здатні передбачити навіть завтрашню погоду, але ж могли зрозуміти, що жалюгідний рівень ваших уроків, які я інспектувала, та відсутність навіть найменшого поступу з вашого боку, Неминуче призведуть до звільнення з посади. «Ви не маєте права!» – завила професорка Трилоні, а сльози бризнули з її очей за величезними окулярами. «Ви не маєте права мене звільнити! Я тут працюю 16 років! Гогвардс – це мій дім!» «Був ваш дім!» Виправила її професорка Амбридж. І Гаррі бридко було бачити, з якою насолодою розтягла вона своє ропушече обличчя, дивлячись, як професорка Трилоні упала нестримно ридаючи на валізу. «Але годину тому міністр магії затвердив своїм підписом наказ про ваше звільнення». Тож будьте ласкаві, вийдіть з вестибюлю, ви нас ганьбите. Вона стояла і дивилася з виразом незмірної втіхи. Як професор Котрелоні здригалася і стогнала, хитаючись на своїй валізі від невимовного горя. Гаррі почув ліворуч від себе приглушене ридання і озирнувся. Це плакали, притулившись одна до одної, лаванда й парваті. Тоді почулися кроки. Професорка Макгонеґел вийшла з кола учнів, підійшла до професорки Трелоні й поплескала її по плечі, водночас виймаючи зі своєї мантії велику носову хустинку. «Годі вже, годі, сивіло! Заспокойся! Витри носа!» Не все так погано, як тобі здається. Тобі не доведеться покидати Гогворц. Невже, професорка МакГонегелл?